رايا فتركه فاتيت محمد بن سيرين فقلت اشعرت ان فلانا ترك رايه قال انظر الى ماذا يتحول ان اخر الحديث اشد عليهم من اوله يمرقون من الاسلام ثم لا يعودون اليه وسئل احمد بن حنبل عن معنى faqal la yuwaffaq lit yuwaffa Na naam ndugu zangu hadithi au darsa yetu ya leo mlango huu ambao umepewa anwani hii una mahusiano na mlango uliotangulia anwani ya mlango huu Sheikh rahimahullahu ta'ala ameutaja baada ya masala yaliyopita ni kama kutimiliza na kukamilisha mlango uliotangulia mlango uliotangulia unaeleza kwamba bid'ah ashaddu min al akafatisha mlango huu akaupa anwani ametaja dalili zilizokuja kwamba Allah Jalla wa Ala ameizuia toba kwa mtu wa bidاعة kwa hiyo shurahul hadithi wanasema kwamba mlango huu umekuja kama kutimiliza mlango uliotangulia baada ya kuwa tumefahamu ubaya wa bidaa, na kwamba bidaa ni mbaya kuliko hata kabairu dhunub akafaatisha mlango huu ili kubainisha baadhi ya mambo maalumu yanayofungamana na bid'ah pale aliposema babu majaa mlango wa dalili na nusus zilizokuja zikibainisha anna Allaha, ya kwamba Allah mtukufu ihtajaza taubata ameizuia toba ala sahibil bid'ah kwa mtu wa bid'ah na wii wakusema kusema ndugu zangu <coughs> tukisema bid'ah maneno haya mimi nahisi wallahu alam, kama vile waislamu hawayapi uzito wake unaotakiwa yani neno bid'ah na baadhi ya waislamu wanaona kama kibwagizo fulani hivi na baadhi ya waislamu hashtuki wala kuambiwa ii ni bid'ah au wewe ni mubtadi' jambo hili ni bid'ah alifai nahisi hatujalipa uzito wake neno hili bid'a maanake ni kuzua katika dini darasa iliyopita tuliona kwamba bid'a ni mbaya zaidi kuliko kabair anwani hii inatisha kwa nini inatisha unapofanya madhambi na sote wakosefu na sote tunafanya madhambi hakuna aliyekuwa kuwa ni maasumu lakini pana mlango fulani Allah Jalla Wala ameuweka unakupa matumaini mlango wa toba kwamba nikitubia Allah atanisamehe na kweli Allah ametangaza toba na kwamba anasamehe madhambi yote Qul ya ibadiyal ladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu la waziwazi la Allah subhanahu wa ta'ala kwamba Allah anasamehe madhambi yote Lakini unapokutana na anwani hii inatisha kwamba mtu wa mara nyingi Allah hampi taufiki ya kutubia. Na huku nyuma tumesoma kwamba bid'ah ni mbaya kuliko kabairu dhunub. Kuna haja ya kuwa makini. Kuna haja ya kujitafakari. Bida inaonekana kama ni nyongeza isiyokuwa na madhara kwa baadhi ya Waislamu. Lakini unaongeza wapi? Unaongeza katika dini ambayo imekamilika faka anaka tastadriku ala Allah kana kwamba wewe unamwambia Allah kuna mambo hayajakamilika kwenye hii dini ndiyo tafsiri yake ukiliongeza jambo katika dini ukalifanya ukiamini nalo limo hali ya kuwa halina dalili katika Qur'ani wala katika sunna wewe ni kwamba unatoa maelekezo kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba wewe hujui kwamba na hili limo? Haliwezi kuwa ni jambo jepesi. Na tamani, ieleweke bida hakuwa maana hiyo. Ifike wakati mtu aogope. Yaani sasa hivi wote tunayeogopa madhambi. Lakini kuna watu bida haogopi, yani anaona kitu cha kawaida tu. Ni jambo hatari sana. Sasa ukifahamu kwamba kuna hatari ya kuzuiliwa toba nikupeni mfano wa madhara ya kuzuiliwa toba Firaun alikuwa ni mpinzani wa Allah Subhanahu wa Ta'ala akawa ni mkaidi mno na sote tunafahamu habari zake ndani ya Qur'an lakini alipofika sasa kaiona yaqin, alitaka kutubu si ndio akasema amantu anahu, la ilaha illa aladhi amanat bihi banu israeel wa inna mimmi ni miongoni mwa waliojisalimisha katika sheria za allah akaambiwaje al ana wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin falyawma najika bibadanika litakuwa liman khalfaka aya sasa sio jambo la mchezo kuzuiwa toba yani toba nasema ndio ndio matumaini pekee tulionayo allah nasema katika qur'an kwamba umma huu aliupa kinga mbili wama kanallahu liyu'adhibahum wa anta fihim wama kanallahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun hakuwa allah ni mwenye kuadhibu umma huu wa anta fihim na wewe mtume wao ukiwa uko pamoja nao kwa hiyo uwepo wa mtume sala salalah Tumw anasema Allah Allah anafurahi mno kwa toba ya mja wake pale anaporudi. Ukasema ya Allah nimekosea. Ya Rabbi nimeidhulumu nafsi yangu, nisamehe Mola wangu. Ukajuta, ukaweka azma ya kutokurudia, Allah anafurahi mno. Mtume alipiga mfano mmoja wa ajabu sana. Anasema kuliko mtu ambaye alikuwa jangwani ana mnyama wake ameweka chakula chake na maji yake kisha kakaa pahala kupumzika akapitiwa usingizi yule mnyama kaondoka akishtuka hamna kila kitu njaa inauma anajaribu kutafuta namna ya kujiokoa jangwani ni pahala ambapo mara chache sana kupata msaada akaangaika hamuoni hamna mtu wa kumuliza hategemei kupata msaada wa aina yote akakata tamaa akakaa pahala kusubiri mauti yake akiwa katika hali ile akapitiwa na usingizi tena akitahamaki mnyama wake amerudi akashika ya mnyama wake kujihakikishia kwamba hanikimbii tena kisha akasema maneno ambayo amekosea kwa sababu ya furaha akasema allahumma anta abdi wa ana rabbuk tuma akhta'a min shiddatil ewe allah hakika wewe ni mja wangu na mimi ni mola wako amekosea kwa sababu ya furaha sasa mtume anasema allah nafurahi zaidi ya furaha anayo nayo mtu huyo ambaye aushaka ala halak alikaribia kuangamia Allah akamrejeshea uhai sasa sisi tunapotubia Allah furaha yake ni kubwa zaidi ndio maana amefungua milango ya tauba kutupokea pale tunaporudi ndio maana ametutangazia hata wale waliopitiliza katika madhambi qul ya ibadiyalladhina asrafu waliofanya israfu Israfu katika madhambi maana nini kwamba hakuna kosa lililo liacha kafanya mpaka amepitiliza bado Allah anamuita ewe mja wangu angalia hata lugha iliyotumika kusema ewe mwingi wa maasi ewe muovu uliyepitiliza la qul ya ibadi enyi waja wangu ya Allah pamoja na madhambi yetu bado ni waja wako naam pamoja na israfu bado tuna huruma kwako. Naam. La taqnatu min rahmatillah. Mskate tamaa na za Allah. Kwa nini ya Rabbi inna Allah yaghfiru dhunuba jamian? Kwa sababu Allah anasamea madhambi yote. Katika madhambi ni kule kuamini kwamba kuna dhambi ambayo Allah hawezi kusamehe. Ukifika pahala akili yako ikakwambia kwa haya niliyofanya Mungu hawezi kunisamehe ayo ni madhambi makubwa zaidi kuliko hayo uo umefanya hakuna kitu kinashindikana kwa Allah subhanahu wa ta'ala mfano mzuri ni yule bwana aliyeuua nafsi 99 kisha 100 Allah alikubali tauba yake kwa nini nimesema maneno yote haya ili kukuonyesha kwamba ikifika pahala Allah akakufungia mlango wa toba maanake yake umeangamia nwani hii ieleweke hivyo kwa upana wake huo sasa katika vitu ambavyo ni sababu ya kuzuiliwa toba ni bida. sasa usije ukadharau jambo kwamba hii si ndogo tu na kwa umuhimu wake wakati naandaa darsa hii nikapata mawazo nitatenga isha Allahu ta'ala muhadhara mmoja au darsa moja kwa ajili ya kukuzungumzieni bida tu Ilianza anza ni bidaa katika Uislamu na vigawanyo vya bidaa ili tuweze kufahamu ubaya wa bidaa alafu utazame ni kiasi gani wanawazuoni wameandika katika kutahadharisha umma huu wa Kiislamu na bidaa na madhara ya uzushi ndani ya Uislamu Mtume ametuachia hii dini kiwa pure safi ingawa kuna bidaa ilichomoza kwa Mtume sallallahu alaihi mtume akaisemea ikapotea lakini mtume akabashiri kwamba huyu aliyechomoza huyu atakuja kuwa ndio mwanzo wa shari katika umati wangu na ndivyo ilivyotokea kwa bwana mmoja anaitwa dhul khuwaysira mtume swalla salama siku moja anagaa ngawira. akaja jamaa mmoja na umetajwa wasifu wake ukimtazama yani vile ukisoma wasifu kama vile unamuona na shakili yake unaiona ilivyokuwa mbaya anamwambia mtume salama. tena anasema ya Muhammad i'dil fa lam ta'dil kwanza ametumia maneno yasiyokuwa na adabu mtume hakuwa akiitwa kwa jina lake maswahaba hawakuwa kimuita kwa jina lake ya Allah wanamuita kwa sifa na cheo chake. Ya alisema ya Muhammad ewe Muhammad hivi ulivyogawa hujafanya uadilifu fanya uadilifu. Mtume akakasirika lakini alikuwa ni ana uwezo mkubwa wa kudhibiti hasira zake. Maswahaba wengine yani wanatweta kwa hasira kama kina Umar ya Rasulullah jamaa tunamchelewesha wanini huyu? <laughs> Lakini akamwambia alipoondoka yule bwana mtume akabashiri ishara zitakazotokana na yule bwana na hii wanasema ahlul ilmi ilikuwa ni ishara ya wahawarij hii mbegu ya kwanza ya kudhihiri wahawarij kwa sababu moja ya kauli mbiu zao ya kusimamia uadilifu sasa mpaka mtume hakuwa mwadilifu hiyo dola ya kusimamia uadilifu unaitoa wapi ikiwa mtume hakuwa mwadilifu nasalullah kwa hiyo Allah nimeazimia kwa umuhimu wake tukimaliza topiki hii kabla hatujaianza hiyo topic nyingine inayofuata mtakuelezeeni Allah darasa moja pengine tukiwafikishwa labda يوم الاربعاء tuzungumze masala hayo sasa turudi Uh, kwenye maudhui yetu kwa hiyo babu majaa mlango unaoeleza yeliokuja yeliokuja wapi katika nusus za kisheria Qurani na sunna sawa sawa anna llaha ihtajaza tauba zile nusus zikibainisha ya kwamba Allah jalla waala Ameiziwia, toba kwa mtu wa bidاعة hii hadithi au hii anwani anwani hii inatokana na hadithi na hadithi imekuja na alfadhi tofauti tofauti hapa imetajwa kama anwani ya masuala tutakayoyasoma lakini hapa katana baisha akasema hadha maruium min hadith Anas wa mimraasilil Hasan Tamko hili alilolifanya ni anwani ya mlango wetu tunausoma inatokana na hadithi ya Anas wa mimma rasili Hasan almarasil ni jamu ya mursal Mursal ni nini Mursal katika elimu ya hadithi ukiambiwa hii ni hadithun mursal ni hadithi ambayo ameondoshwa sahaba katika sanadi yake akataja tabi'i kwamba amepokea kwa mtume wa sallama unajua kila neno linakokota neno lingine li sasa nikisema tabi'i inabidi umjue tabi'i ni nani si kwa sababu tunasoma na sisi lengo letu Hatusomi kumaliza kitabu tunasoma tuuelewe Kuna swahaba Swahaba ni nani Swahaba ni mtu ambaye kamuona mtume akawa anaitwa swahaba Mwingine tabi Tukisema tabi'ina ni akina nani tabiini? ni mtu ambaye yeye hakupata bahati ya kumuona mtume isipokuwa ameishi na masahaba hata kama amemdiriki sahaba mmoja akamuona huyo yuko kwenye daraja la nani sasa huyo ambaye hakumuona mtume unaonaje akasema amesema mtume sallallahu alayhi wasallam akitokea sahaba akasema hivyo ndio wanasema hili hadith mursal hadafa sahaba Warawa rawaa an-nabi mubashara katika kusimulia kwake hadithi kamuondosha sahaba akamtaja mtume moja kwa moja katika fani ya hadithi inaitwa hadith mursal simeleka kidogo sasa hadithi hii kwamba Allah ameizuia toba kwa mtu ambaye ni mtu wa bidaa asili yake tamko lake liko hivi inna allaha ihtajaza taubata an sahibi kulli bid'a hiyo ni lafzi ya kwanza lakini lafzi ya pili imekuja inna allaha ihtajaba tamko la kwanza ihtajaza tamko la pili ihtajaba afwan inna allaha hajaba hajaba taubata an sahibi kulli bid'a kuna lafzi ya tatu imekuja ikisema inna allaha ihtajaba kwa hiyo kuna matamko matatu tamko la kwanza ihtajaza tamko la pili hajaba tamko la tatu ihtajaba na yote yana maana moja kwamba hakika Allah mtukufu ameizuia toba kwa kila mtu mwenye bidaa Sasa hapa linakuja swali ni bida za aina gani ambazo zinampelekea mtu asiweze kutubia hapo ndiyo nikasema kuna haja ya kuijua kwanza bida yenyewe historia yake imekujaje bida katika Uislamu ya kwanza imeanza lini na bida hizi kuna bida zimegawanyika lakini kigawanyo sio kile ambacho ni mashuhuru kwamba kuna nzuri na mbaya zote ni mbaya kigawanyo chotaka kukisema kuna bida za kiitikadi na bida za kimatendo Elewa kigawanyo hicho tu lakini hii nzuri na mbaya zote ni mbaya tu madam ni bidawa hapo tuko pamoja tayeb hadha anasema tamko hili na hadithi hii marwiun limepokewa min hadithi anas kutoka katika mapokezi ya Anas ibn Malik wa min marasil al imi ni mursal katika marasil au hadithi ambazo ni mursal za huyu al-Hasan wa zikara ibn Waddah an Ayyuba qala kana indana rajulun yara ra'yan ibn Waddah an Ayyuba Mipokewa kutoka kwa huyu mtu anaitwa Ayyub anasema ya kwamba kana indana rajulun tulikuwa tuna mtu <coughs> yara raiyan anaona rai anatumia rai au unaweza ukasema anaitanguliza rai au anaingiza rai katika mambo ya dini hapa nikutana baisheni jambo dini ndugu zangu haiendi kwa rai. Rai ya mtu haina nafasi katika dini. Tuko pamoja. Ikishapatikana nas dalili, rai haina nafasi. Labda katika mambo ambayo haikuja dalili, ni mambo ya ijtihad, unaweza ukasema mimi ninaona hivi, lakini pia kuona kwako sio kwa mujibu wa matamanio yako huko kuona kwenyewe kuwe kuna harufu harufu ya dalili yani kuna sehemu umeegemea moja kwa moja lakini umeonelea kwa sababu una kitu unakitegemea kama dalili hata kama sio sahihi Imaneno kama sio mmoja katika ya masahaba au tabi'i katika masala ya almasu ala alkhufain wa kana dinu birra'i lakana almashu mashu, mashu asfal alkhuffi awla min a'lahu ah ali ibn abi talib ahsant barakallahu feek kwamba ili kuonyesha kwamba dini haiendi kwa, kwa, kwa rai maelekezo ya dini yakija hata kama jambo unaona akili yako haikubali maadamu ni maelekezo ya dini tunatakiwa tufate maelekezo hayo sio rai chukua huu mfano hofu mnazijua Naam Tayib Katika fiqh ya Kiislamu wanawachuoni katika fiqh wameweka mlango maalumu unaitwa Babu, al mashi ala al khuf juu ya hofu Madamu mmesema mnazijua na msi zizungumzie hofu tuzungumzie kupaka <laughs> Ni maarufu eh Tayib Mngesema sio maarufu mimi ninazo ningekuja nazo siku moja hapa nikawaonyesha. Nishawahi kuja nazo. Allahu akbar, Masha <laughs> Tuzilete tena kwa wale ambao hawakuziona. Tayib. Sasa zile hofu ukiziva. Sawa? Ukiwa unatembea baina ya huku juu na huku chini, wapi ndio kuna chafuka? Tayyip. chini ndio kuna chafuka. Ukitaka kushika udhu si umeruhusiwa utawadhe viungo viwili vyote hivi ukifika sehemu ya miguu tunafanyaje tunapangusa tu hatuvui ni katika wepesi wa dini swali ni kwamba tukipangusa tunapangusa wapi juu chini Ndo umechafuka lakini sheria ikasema tupanguse juu sasa hapa ukaingiza akili yako ukasema lakini mimi naona bora tu nipanguse hichi tunasema umefanya makosa umehalifu sheria umeingiza rai yako wakati kuna wa dini. hakuna nafasi ya rai katika dini. Maadamu imekuja dalili imma katika Qur'an au katika Sunna. Huyu bwana alikuwa anaingiza rai zake katika dini. Tafanya tarjama kidogo haraka haraka alafu tuipisha adhana. kama kana rajula waileraiya kakea acha na hii rai tutakuja kuieleza ilikuwa ni rai gani huyu msahibu lkisa anayesimlia anasema nikamwele Muhammad ibn Sirin Muhammad ibn Sirin ni mmoja katika tabi'in sasa hivi tumeshamuelewa tabi'in nani eh huyu ni mwanachuoni mkubwa katika zama za tabi'in Muhammad ibn Sirin asema nikamfuata nikamwambia ashaarta anna fulanan taraka ra'yahu una habari kwamba fulani zile rai zake ameziacha kwa maana huo msimama ameuacha amerudi katika katika sawa qala akanijibu muhammad bin sirin akasema unthur ila madha yatahawal usimuamini kwanza mtazame mfuatilie atabadilika kuelekea wapi kweli ile rai kaiacha lakini kwa kuwa alikuwa ni mzushi kuna uwezekano kahama kwenye uzushi ukahamia uzushi mwingine mtazame kwanza anayesema maneno haya ni mwanachuoni mkubwa katika zama za tabi'in Muhammad ibn Sirin Inna akhir alhadith anayo sababu kwa nini anasema hivyo anasema mwisho wa hadithi ya mtume ashaddu alaihim ni mbaya zaidi ni ngumu min awwalihi kuliko mwanzo wake na hii hadithi tumeshai husiana na mahawarij yamruquna min ad al-islam wanachomoka kutoka katika uislamu kuna riwaya imetaja kama yamruqu as min ar kama mshale unavyotoka kwa spidi kwenye nini kwenye upinde lakini hii riwaya inasema thumma la yauduna ilaihi, wanatoka kisha hawarudi kwa maana Allah hawapi tawfiki ya kufanya nini ya kutubia jambo wakasema hili limo katika dini tunamuuliza linapatikana wapi katika Qurani wapi katika sunna wapi katika mafundisho ya mtume wa sallam na masahaba basi usikubali dalili inaitwa kwani kuna ubaya gani kwani hii sio nzuri hiyo sio dalili hiyo sio dalili katika surati nnisa aya 46 Allah jalla waala anatuambia sisi waumini wama arsalna min rasul illa liutaa bi idnillah hatukumtuma mtume yoyote isipokuwa watu wake wamtii kwa maagizo ya Allah kwa hiyo kumtii mtume ni maagizo ya nani ya Allah subhanahu wa ta'ala ukiingiza rai ndio umetii haujatii na rai Katika rai yake hakufata dini. Uyo bwana alipeleka aya maneno kwa Muhammad bin Sirin kama bishara kwamba alhamdulillah yule bwana amerudi, ameacha ya yale maneno yake, ameacha ya zile fikra zake za Khawarij. Angalia mtazamo mpana wa mwanazuoni. Akamwambia hapana. Mfatilie uone mwisho wake utakuwa nini Na kumbuka kuna kisa kimoja cha mtu mmoja alikuwa katika jihadi pamoja na Mtume sallallahu alaihi sallam. Mtume akasema na yule bwana alikuwa ni mpambanaji mzuri amepigana hakuna mfano wake mpaka kile kipindi cha mapumziko kila mmoja anasema eh hey, kwa kweli fulani leo wamefanya kazi nzuri sana alafu mtume akasema ama innahu min ahli nnar uyo bwana ni mtu wa motoni subhanallah tuametoka na mtume yuko katika vita vya jihadi ambao ndiyo ibada kubwa hakuna mfano wake ambayo mtu akifa anaingia peponi kwa tazkia ya mtume sallallahu moja kwa moja mtu anasema ni mtu wa motoni mmoja akasema hapana mimi huyu nitakula naye sahani moja nitatembea naye mpaka nione mwisho wake utakuwaje. natija ilikuwa ni nini alijeruhiwa akashindwa kuvumilia akatafuta pahala akausimika upanga wake akauvaa akajiua yule bwana alirudi anasema ashahadu anna nashuhudia kwamba wewe ni mtume wa Allah kana kwamba anatoa shahada kwa mara ya pili nini asema yule jamaa kwake kadha kadha imemtokea 1 2 3 tulisoma hadithii nafikiri mnakumbuka wa inarrajula la yaamalu bi'amali ahlil jannati hatta ma yabqa baina hatta ma yakuna baina huwa bainaha alihi alkitabu ila Muhammad bin Sirina kwa hiyo mfatilie wanawachuoni wakasema bado Muhammad bin anaona, anaona msimamu wake kwamba hii kwamba la yuwafaquna litauba ni amu kwa aina zote za mub, za bidaa yani mzushi wa aina yoyote ile hawafikishwi kufanya tauba na alisimamia hoja ya msingi kwa sababu anasema mwisho wa hadithi inaonyesha ugumu ya mrukuna minaddin kama yamruqu ashamu minarramiya thumma la yauduna ilayachomoka kachomoka mazima kwa hiyo wakati mwingine unaweza ukalipenda jambo la uzushi lakini ikawa nafsi yako inaliwazika Sawa sawa. kwamba da unajua dini bana kweli lakini kuna vitu vyetu bana kuviacha vinakuwa vigumu. Nafsi imezoea. Lakini ni katika bidaa. Ah hii kwa kweli. Utanisamea. Mimi si namzamao kukusamea, wewe baki na bidaa yako. Allah tu akuwafikishe utubu. Kadhalika kwenye madhambi Mtu anakuwa na dhambi yake mwenyewe ameizoea mpaka wamezoeana Anaishi nayo tu anaishi nayo tu na sahani anasema ah, lakini hii bana hii tafanya yote lakini hii kuiacha ni ngumu unajua nafsi imezoea mtu akwambia unafikiri utaweza yote bana, Sisi sio maswahaba Si, si, si hapo si, maneno kama ayo. Allah tuwafikishe katika tauba ya kweli. Wasuilah Ahmad ibn Hanbal amaanana dalika ile thumma la yaudunuk wanatoka kisha hawarudi. Ahmad ibn Hanbal alayhi rahmatullah aliulizwa maana ya hii kwamba hawarudi. Akasema la yuwafaq li Tafsiri yake ni kwamba hapati tawfiki ya Allah kutubu kwa hiyo hata kutubu pia ni mpaka Allah akuwafikishe. Sio ndio? E, kwa sababu unaweza ukawa unatamani lakini ukaishia tu kutamani. Inataka tawfiki ya Allah. Lakini hii taufikia ya Allah nayo inataka ufanye sababu. Ukifanya sababu Allah nakuwafikisha walldhina jahadū fīnā lanahdiyanahum subulana Allah azione sababu afu taufiki ifuate sio umekaa unasema mimi nipo tu hapa nasubiri taufiki ya Allah bana bana achana nayo mambo niombe dua tu taufiki ya Allah itakuja a sio hivyo Somo limeeleweka ni fupi lakini Lina mana pa